28. fejezet A látogató. A bosszúálló a megfigyeléssel töltött egy nap alatt két dolgot is észrevett, amit a fényképeken nem látott. Egyrészt azt, hogy nem végig meredek a lejtő. Az utolsó 30 métert leszámítva jól mászható, arra viszont bőven futja a jó erős hegymászó kötél, amit magával hozott. A másik dolog, amire felfigyelt, az volt, hogy nem a természet, hanem az ember kezenyomát viseli magán a csupasz hegyoldal. Aki a védelmi rendszert megtervezte, kötélre szerelt kosarakban küldött fel embereket, és minden egyes fácskát, cserjét tövestől kihúzatott a lejtő mélyedéseiből. Nem minden fácska volt azonban eléggé csenevész ahhoz, hogy csak úgy kiránthassa őket egy kötéle lógó ember. Az ellenállóbbakat jó rövidre lefűrészelték, de mégsem elég rövidre. Csonkjaik egy hegymászónak száz meg száz kis fogócót kínáltak. Nappali fényben azonnal szemet szúrt volna, ha valaki mászik lefelé a hegyoldalon, sötétben azonban észrevétlen maradhatott. Este tíz órára feljött a hold. A kis Sarló éppen csak annyi fényt adott, ami a bosszúállónak elég volt, őt nem láthatták a palás agyag előterében. Csak óvatosan kellett haladnia, nehogy lerúgjon egy követ. Dexter csonkról csonkra haladt a reptér felé. Amikor pedig túl meredek lett a lejtő a mászáshoz, a vállára tekercsért kötélen ereszkedve tette meg a táv végét. Három órát töltött a reptéren. Még évekkel azelőtt a New York is sírban vendégeskedő egyik ügyfele megtanította a zárfeltörés sportjának fortéjaira. A magával hozott szerszámok igazi mesterkeze alól kerültek ki. A hangár ajtaján lévő lakatot béké hagyta. A dupla ajtó ugyanis nagy robajjal gördült volna végig a menetén. Volt viszont egy kisebb oldalajtó, egyetlen jél típusú zárral, azzal 30 másodperc alatt végzett. A helikopter javításhoz igen jó szerelőre van szükség, de olyan szabotázs akcióhoz, amely után ez a jó szerelő nem találja a hibát, sőt, észre sem veszi, hogy valaki megbabráta a gépet, még jobbra. A szerb jó szerelőt alkalmazott helikoptere karbantartására, de Dexter még jobb volt. Közelről felismerte, hogy a gépmadár EC-120-as Eurocopter, Iker az EC-135-ösnek motoros változata. Elől a pilótafülke nagy plexiüveg védőburka minden irányban kitűnő kilátást biztosít a pilóta, és a mellette ülő utas számára, mögöttük pedig még hárman elférnek. Dexter nem a fő légcsavarra, hanem a kisebb far légcsavarra összpontosított. Ha ugyanis az meghibásodik, a Szecska vágó egyszerűen repülésre alkalmatlanná válik. Miután Dexter kezelésbe vette, biztosra vehette, hogy működésképtelen lesz, és igen nehéz lesz megjavítani. A hóker ezeres ajtaja nyitva volt, így szemügyre vehette a repülőgép belsejét, és meggyőződhetett róla, hogy nem esett át komoly átalakításon. Bezárta a főhangárt, majd betört a szerelők raktárába is, elvette, ami kellett neki, de nyomot nem hagyott maga után. Végül könnyed iramban elkocogott a kifutópálya távolabbi végéig a villág hátához, és itt is eltöltött egy órát. Reggel az egyik szerelő bosszusan tapasztalja majd, hogy valaki kölcsönvette a bicikliét a hátsó kerítéstől, ahova este letámasztotta. Miután mindennel végzett, a lelógó kötélen visszamászott a vaskos csonkig, amelyhez kikötötte. Innentől pedig gyökérről gyökérre haladt felfelé, egészen a sasfészkéig. Ruháiból csavarni lehetett volna a vizet, de azzal vigasztalta magát, hogy a tesszag a világnak azon a senkinek sem tűnik fel. A folyadékveszteség pótlására fél liter vizet engedélyezett magának, majd miután megnézte mennyi maradt, nyugovóra tért. Karórája parányi ébresztő szerkezete hatkor közvetlenül azelőtt, hogy a távolban megkondult volna a felfüggesztett síndarab. A Camino Reál hotelben megszállt mcbride pedig Deveró ébresztette hét órakor. – Van valami újság? – kérdezte Washingtonból a felettese. – Nincs – felelte McBride. – Biztosnak látszik, hogy Henry angol üdülőhely fejlesztőnek adta ki magát, amikor visszajött. Utána viszont felszívódott. Az autóját azonosították, szurinámban bérelt Ford Compact. Moreno éppen tűvé teszi az egész országot minden egyes Ford után. – Gondolom, még mahoz valami hírt. A terror elhárítás főnöke még nem indult el Lenglibe, házi köntösben reggelizett alexandriai otthonában. Hosszú szünet után szól csak meg. Ez kevés, mondta végül. Figyelmeztetnem kell a barátunkat. Nem lesz könnyű beszélgetés. Tízig várok. Ha addig hírt kapsz róla, hogy elfogták vagy közel járnak hozzá, azonnal hívj. Meg lesz, felelte McBride. De nem kapott semmilyen hírt, úgyhogy Deveró tízkor telefonált. Tíz percig tartott, mire a szervet előkerítették az úszómedencéből, és odaért a pincében berendezett rádiós kuckóba. A kis helyiség hagyományos elnevezése dacára egyáltalán nem keltette kuckó benyomását, hipermodern, lehallgathatatlan hírközlési berendezéseknek adott otthont. Fél tizenegykor a bosszúálló komoly nyüzsgés tapasztalta birtokon. A rezidenciától nagy porfelhőt kavarva terepjárók robogtak elő, alatta pedig az EC-120-as gurították ki a hangárból a főpropeller lapátjai kihajtogatva, repülési üzemmódban rögzítve. Valaki alig, ha nem riadót fújt, somolygott. A helikopter legénysége és megérkezett két robogónak a kifutópálya végében lévő otthonukból. Perceken belül a műszerfalnál ültek, a hatalmas propeller lassan forogni kezdett. Héletre kelt a motor is, a lapátok forgása pedig lassan felvette a melegítési sebességet. Zümmögve pörgött a farpropeller is, amely megakadályozza, hogy a gép körbe-körbe forogjon. Aztán, mintha elakadt volna valami a csapágyaiban. Fájdalmasan recseget ropogott a fém, a forgatókerék, hogy megsemmisítette önmagát. Az egyik szerelő kétségbe esetten integetett a pilótafülkében ülő két férfinak, és elhúzta a nyaka előtt a kezét. A pilóta és a navigátor a műszerfalról is leolvashatta, hogy hátul súlyos csapágyhiba adódott. Leállították a motort. Lassan leállt a főpropeller is, ők pedig kimásztak. Csoportosulás alakult ki a gép fara körül, mindenki a lerobbant propellert bámulta. A munkások üresen álló táborába beüzöllöttek az egyenruhás őrök, és átkutatták a barakkokat, a raktárakat, még a templomot is. A másik csapat pedig motoron porzott el a birtok másik felébe, hogy figyelmeztessék a munkavezetőket, tartsák nyitva a szemüket, nem jutott -e be illetéktelen személy. minek azonban nyoma sem volt. A nyolc órával korábban keletkezett nyomokat igen gondosan eltüntették. Dexter nagyjából százra becsült az egyeruhás őrök létszámát. Ezen kívül úgy tucatnyi ember dolgozott a reptéren, és volt még 1200 kényszermunkás. Úgy gondolta, biztos nem mindenkit látott a biztonsági szolgálatból, ezen kívül belekalkulálta még a rezidencián és környékén házi, kerti munkát végzőket, meg a generátorház és a raktárak húsz főre szacszolt műszaki személyzetét is. Így nagyjából tudta, mekkora ellenséges haderővel számoljon. Persze, magát a rezidenciát és minden bizonyal igen komplex védelmi rendszerét még nem látta. Paul pár perccel 12 előtt hívta az események sűrűjébe küldött emberét. Kevin, meg kell látogatnod a barátunkat. Beszéltem vele, igencsak fel van dúlva. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen életbe vágó, hogy ez a nyomorult, eljátsza a ráosztott szerepet a Vándor projekten. Nem táncolhat vissza éppen most. Egyszer majd elmondom neked miért. Egyelőre viszont legyél mellette, amíg elfogják és semlegesítik a betolakodót. Azt mondja, rendetlenkedik a helikoptere. Kérje az ezeredestől egy jippet és menj oda. Ha megérkeztél, hívd fel! Dexter délben arra lett figyelmes, hogy a part mentén kis teherhajó közeledik a sziklafalhoz. Közvetlenül előtte megállt, és a daruk a fenti placon várakozó kisteherautókra helyezték a fedélzetről és a hajófenékről felhúzott ládákat nyilván olyan luxus cikkeket, amit helyben nem tudtak előállítani. Az utolsó darab 1000 gallonos üzemanyagtartály volt, akkora, mint egy tankhajó. Helyette leengedtek egy üreset a fedélzetére, és a hajó hamarosan ismét teljes gőzzel szelte az óceánt. Nem sokkal egy óra után pedig Dexter leshelye alatt, kisé jobbra, terepjáró pöfögött-köhögött végig a falu felé vezető földúton. A hágó lévő őrbúdé személyzete ezek szerint átengedte. A San Martini rendőrség gépkocsia volt, a sofőr mellett ült egy utas is. A kék lendróvel átlós irányban átszelte a tábort, majd a drótkerítés előtt megállt. A rendőrségi sofőr kiszállt és megmutatta igazolványát az őröknek. Azok pedig telefonáltak, bizonyára a rezidenciára, hogy mi a teendő. Amíg várakoztak, az anyós ülésről is kimászott a másik férfi és érdeklődve körülnézett. Megszemlélte a Sierrát is, amelyen keresztül bejutottak. A magasból távcső állapodott meg az arcán. Kevin McBride-ra, ahogy a hegygerincről figyelő láthatatlan férfira is, nagy hatással voltak a látottak. Már két éve dolgozott Paul Deveró mellett a vándorsójon projekten, már akkor is ott volt, amikor először kapcsolatba léptek a szerbel, mégsem találkoztak még soha. Deveró ezt a kétes élvezetet mindig megtartotta magának. A kék rendőrségi jip most a rezidencia előtt húzódó magas védőfal felé tartott. A hatalmas kapuban kis ajtó nyílt, és kilépett rajta egy bőnadrágos, hosszú, sejmes pamutszálakból készült ingetviselő, tagba szakadt férfi. Inge a derékszíjára hult, és nem véletlenül, 9 mm-es glock pisztolyt takart. Megbrájt az aktából ráismert, Zilic állandó személyi testőre, Kulacs volt az, az egyetlen ember, akit a szerb gangster magával hozott Belgrádból. Kulacs az utasülés felőli ajtóhoz lépett, és intette a kezével, hogy kiszállás. Két teljes évet töltött már a hazájától távol, de még mindig nem tudott megmukkanni a szerb-horváton kívül semmilyen nyelven. – gracias. Adios, Adiósz! – köszönte udvariasan ríjesen a sofőrtől. A férfi biccentett, szemmel láthatóan alig várta, hogy visszaérjen a fővárosba. Az óriási kapu akkora fagerendákból készült, mint a vasúti talpfák, és gépi úton lehetett nyitni-csukni. A belső oldalán felállított asztalnál megbrájdott szakavatott mozdulatokkal megmotozták, majd az asztalon átkutatták a kézításkáját is. Aztán ropogósra keményített, egyenruhás komornyiköt le a fenti teraszról, és várta, hogy végezzenek az óvintézkedésekkel. Végül kulacs morranása jelezte, hogy minden rendben, és a kézításkát vívő komornyikkal az élen mindhárman felvonultak a lépcsőn. McBride most először tudta igazán szemügyre venni a házat. Háromszintes épület, körötte gondosan nyírpázsit. A távolban két fehér tunikás peón kertészkedett szorgosan. A rezidencia mutatott némi hasonlóságot a francia, olasz, vagy éppen a Horvát Riviera luxus villáival. A fenti szobáknak mind volt erkéje, de a hőség miatt acélredőnjel látták előket. A kövezett belső udvar, amelyen álltak, talán egy méterrel is magasabban volt, mint a nagykapu aja, a védőfal azonban így is fölé nőtt. A hegyláncot jól lehetett látni a fal fölött, horvlövész viszont nem lőhetett be ide a falon kívülről. Az udvar belsejében úszómedence kékvize csillant, mellette kőlábakon álló, Ezüsttel, Kristálya megterített fehér karrarai márvány asztal várta, hogy felszolgálják rajta az ebédet. Oldalt könnyű székek vettek körül egy kisebb asztalt, amelyel jeges egy üveg domperinyom pesgő állt. A komornyi kézmozdulata jelezte mcbride hogy foglaljon helyet. A testőr állva maradt és éberen figyelt. Az árnyas villából kilépett egy férfi, ruházata bő, fehér nadrág, krémszínű sejem, safari ing. McBride alig ismerte fel az egykori Zorán a Belgrád-Zemun kerületéből származó végrehajtót, tucatnyi sötét németországi és svédországi alvilági ügylet résztvevőjét, a boszniai háborúban garázdálkodó gyilkost, prostituáltak futtatóját, drog- és fegyverkereskedőt, a jugoszláv államkincstár désmálóját, aki végül menekülni kényszerült a törvény elől. Új arca ugyanis nem sok hasonlóságot mutatott a CIA dossziéban őrzött fényképpel. A svájci plastikai sebészek jó munkát végeztek a tavasszal. A korábbi munkahelyét, a balti tenger vidékét idéző sápadságát a trópusokra jellemző napbarnitott arcbőr váltotta fel, csak a műtét során ejtett vágások finom, fehér vonalai nem lettek sötétebbek. McBride azonban hallotta valahol, hogy a fül, akár az új lenyomat, minden embernél egyedi és csak sebészi beavatkozással változtatható meg. Zilics füle, ahogy az új is a régi volt, és amikor kezet fogtak, Megbright felfigyelt a gesztenyebarna vadállati szempára is. Zilic leült a márványasztalhoz, és a másik teríték felé intett a fejével. Megbright leült. Zilic gyorsan váltott pár szót a testőrével szerb-horvátul, és az izmos gyilkológép elballagott. Ő valahol máshol fog ebédelni. Kék cselédegyel ruhás, nagyon fiatal, nagyon csinos helybeli lány töltötte tele a pesgős poharukat. Zilic nem mondott osztott, Vizsgálgatta kicsit a sárga folyadékot, majd egy hajtásra kiitta. Aztán szinte tökéletes angol kijetéssel megszólalt. Ki ez az ember? Nem tudjuk pontosan. Egyénileg vállal megbízásokat. Nagyon titokzatos. Csak a fedőnevén ismerik. És mi az? Bosszúálló. A szerbezen elgondolkodott egy kicsit, aztán vállat vont. Két másik lány felszolgálta az ételt, fogolytojásos tortácskákat és párgát olvasztott vajban. Itt helyben főznek mindent? érdeklődött McBride. Zilics bólintott. Kenyér, saláta, tojás, tej, olibaolaj, szőlő, láttam mindent a kocsiból. Újabb bólintás. És miért üld ez a fickó? kérdezte aztán a szerb. McBride elgondolkodott. Ha elárulja az igazi okot, Zilich úgy dönthet semmi értelm együttműködni az amerikaiakkal, hiszen úgy sem bocsátják meg, amit tett. Ő viszont azt az utasítást kapta Deverótól, hogy ezt a visszataszító alakot mindenképpen a vándorsójom csapatban kell tartania. Nem tudjuk, felelte. Valaki felbérelte. Talán a maga egyik régi ellensége Jugoszláviából. Zilic ezt átgondolta, majd megcsóválta a fejét. Miért vártak ilyen sokáig, Mr. McBride? Amíg nem szólt arról a repülőgépről, amelyikről lefényképezték a birtokát, semmit sem tudtunk erről az emberről. Felírták a géperendszámát. Rendben. Aztán embereket küldött Gajanába, hogy avatkozzanak közbe. Mr. Deveró úgy gondolta, megtaláljuk, azonosítjuk és leállítjuk. De átsiklott a hálónkon. Hidegen tálalták a homárt, szintén helyben előállított majonézzel. A végén pedig muskotáj szőlőt, őszi barackot és jó erős fekete kávét hoztak. A komornyik kohiba szivarra kínálta őket, és mielőtt távozott volna, megvárta, hogy mindkettőjüké jól szeljen. A szerb, mintha gondolkodott volna valamint. A három csinos pincélány a falnál sorakozott fel. Zilics feléjük fordította a székét, és újjával pattintva rámutatott az egyikre. A lány elsápadt, de engedelmesen sarkon fordult, és belépett a házba, alig hanem azért, hogy felkészüljön ura és parancsolója látogatására. – Ilyenkor siestázom", mondta Zilics. – Helyi szokás, és igen jól ki van találva. – De mielőtt visszavonulok, hadd mondjak valamit. – Fán Rendsberg őrnagyjal, akivel találkozni fog – Együtt terveztük meg ezt az erődöt. Azt hiszem, ez alig, hanem a földkerekség legbiztonságosabb helye. Nem hinném, hogy az a zsoldos egyáltalán bejuthatna ide. Ha pedig mégis, nem távozhat élve. Leteszteltük a biztonsági rendszert. Lehet, hogy az önök markából kicsúszott ez az ember, de az én közelembe nem juthat. Amíg pihenőmet töltöm, Fárensberg majd körbevezeti. Akkor majd jelentheti Mr. Deverónak, hogy a krízis helyzet megszűnt. Később még találkozunk. Azzal felállt és távozott az asztaltól. McBride még maradt. A terasz alatt nyílt a főkapu kis ajtaja, és egy férfi indult el felfelé a lépcsőn. McBride a CIA aktáiból már ismerte, de úgy tett, mintha most látná először. Adrian fán Rensbergnek is megvolt a maga története. Abban az időben, amikor Dél-Afrikára a Nemzeti Párt apartheid politikája nyomta rá a bélyegét, örömmel lépett az állambiztonsági hivatal, a retteget Boss. Bureau of State Security soraiba és a titkos rendőrség túlkapásaiban való lelkes részvételének köszönhetően szépen emelkedett is a ranglétrán. Amikor Nelson Mandela lett az elnök, a Eugene Ter Blanche által vezetett szélsőjobboldali párt az AVB tagja lett, annak széthullása után pedig úgy döntött bölcs dolog eltűnni az országból. Pár évi különböző európai fasiszta pártocskák gazdasági és biztonsági főnökeként kereste kenyerét, majd szemet vetett rá Zorán Zilics, és igazi zsíros állást kínált neki, irányíthatta az elpuntói erődített haszienda megtervezését és felépítését, majd ő lehetett az elkészült mű biztonsági főnöke. A délafrikai Moreno ezredestől eltérően nem kövérségének, hanem izomkötegeinek köszönhette testméreteit. Csak a széles bőrövén átbucskázó hasa árulta el, hogy kedveli a sört, különösen ha jó sok van belőle. McBride azt is megfigyelte, hogy Fárensberg szerepéhez illő egyenruhát is tervezett magának, harctéri bakancsot, őserdei álcaruhát, leopárdbőr karimájú burkalapot viselt, hajtókáját pedig még fegyvernemi jel is díszítette. Ön Mr. McBride? Az amerikai úriember? Az vagyok, címbora. Fárensberg nagy biztonsági főnök. Azt az utasítást kaptam, hogy vezessem körbe a birtokon. Holnap reggel megfelel? Mondjuk fél kilenckor? Közben Labahia üdülőhely parkolójában az egyik titkos rendőr rábukkant a fordra. Helyi rendszám volt rajta, de hamis, valahol külföldön készítették. A kesztyűtartóban pedig holland nyelvű volt a használati utasítás, mint szurinámban. Jóval később az is eszébe jutott valakinek, hogy látott valakit hatalmas, terepszínű bergen katonai hátizsákkal gyalog távozni az üdülőhelyről. Kelet felé tartott az illető. Morino ezredes összes titkos rendőrét és a katonaságot is visszarendelt a laktanyákba. Azt a parancsot kapták, hogy reggel a szárazföld felől másszák meg az elpuntói hegyláncot, és fésüljék át a lábánál futó úttól egészen a gerincig.